Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон. Невдача комісара Мегре. Епізод восьмий. Вікно, сейф, замкова щелина, злодій і останнє бір. Відомо, що найдовші сни тривають всього кілька секунд. Те, що раптом відчув Мегре, нагадувало йому не сон, якого він так і не пригадав, а спалах блискавки серед ночі, коли все навкруги на якусь мить стає чіткішим і виразнішим, ніж навіть у сонячний день. Пізніше... Аналізуючи те, що з ним сталося, він легко відновив у пам'яті всі думки, які осяяли його, і всі почуття. Коли б він умів малювати, то, мабуть, відтворив би все, що було тоді в полі його зору за ретельністю фламандських малярів. В кабінеті все ще горіли лампи, і їх світло, зливаючись із сонячним, надавало кімнаті якогось штучного, театрального вигляду. І, можливо, саме через це всі, хто в ній був, раптом здалися йому акторами якогось химерного спектаклю. Комісар все ще стояв біля вікна. Навпроти, через двір, щось наспівуючи, ходила по своїй кімнаті Луїза Бурже. Її золотисте волосся раз у раз спалахувала в сонячному промінні. Нижче, на подвір'ї, Фелікс у синьому комбінезоні мив машину, скеровуючи на неї гумовий шланг, з якого струменем била вода. Біля столу, в кріслі покійного Фумаля, вмостився судовий секретар і, піднявши голову, терпляче чекав, коли йому почнуть диктувати. Нотар Одуен та судовий слідчий Планш Заглядали в сейф, шукаючи там якісь папери. Спеціаліст із заводу сейфів скромно сидів у кутку. За два кроки від відчинених дверей стояв мсьє Жозеф, не наважуючись підійти ближче. На порозі Ляпуент запалював сигарету. Здалось, що на якусь мить життя припинилось, що всі застигли. Не наче перед об'єктивом фотоапарата. Погляд Мегре метнувся від вікна секретарки до сейфа, від сейфа до міцних дубових дверей, І він зрозумів свою помилку. Ід блискучою мідяною ручкою В дверях зяяла велика замкова щілина. «Ляпуент», — гукнув він. «Слухай, патрони, спустись і приведи Віктора». Всі зачудовано глянули на нього. Тільки будь обережний. Ляпуента теж, видно, здивувало це попередження. Але він мовчки пішов виконувати наказ. Комісар глянув на майстра. Коли б хто-небудь кілька разів підглядав крізь замкову щелину, як Фумаль відмикає сейф, чи не міг би він, спостерігаючи його рухи, розгадати секрет механізму? Спеціаліст зиркнув на двері, потім на сейф, якусь мить щось зважував, потім впевнено відповів «Для мене це було б за іграшки, а коли це не спеціаліст». Тут головне терпіння. Досить було простежити за всіма рухами і запам'ятати, скільки разів слід повернути той чи інший диск. Внизу грюкнули двері. Почулись чиїсь швидкі кроки, і Мегре впізнав голос Ляпуента, який запитував Фелікса. «Ви не бачили Віктора?» Тепер у комісара не було жодного сумніву, що він відкрив істину. З протилежного вікна виглядала Луїза Бурже, і Мегре здалося, що вона чомусь хитро посміхається. До кабінету вбіг Ляпуент. «Патрони, його ніде не видно!» Спантеличено вигукнув він. «Я оглянув увесь перший поверх. Нагорі він також не може бути. Я весь час стежив за сходами». Фелікс каже, буцімто чув, як кілька хвилин тому хтось вийшов через центральний вхід. «Подзвони до сюрте, повідом його прикмети. Нехай негайно оповістять залізничну поліцію та жандармерію провінції». «Зв'яжись з сусідніми комісаріатами!» Починалось звичне полювання на людину. За кілька хвилин в околицях Парижа на всіх перехрестях з'являться машини з потужними гучномовцями, і весь час, звужуючи коло, водії сповіщатимуть прикмети злочинця. Поліцеї в мундирах та інспектори в цивільному почнуть прочісувати вулиці, заглядаючи в кафе, розпитуючи перехожих. «Ти знаєш, як він одягнутий? Досі він з'являвся лише в лівреї. У нього є темно-синій костюм», – трутився раптом Жозеф. «А який капелюх? Він завжди ходив без капелюха». Коли Мегре наказав Лепеентові привезти Віктора, в нього не було цілковитої впевненості, що той убивця. Інтуїція? Хто знає? З самого початку він не сумнівався, що приводом до вбивства були ненависть і бажання помститися. Ні втеча Віктора, ні той факт, що з сейфа зникли 15 мільйонів, не суперечили цьому. Скоріше, навпаки, подумав він. «Селянин не забуває про власний зиск, навіть коли ним керують найпалтіші пристрасті». Комісар мовчав, намагаючись не дивитися у звернені на нього очі присутніх. На душі в нього було прикро від усвідомлення своєї невдачі. Він надто довго брів до істини, і тепер важко буде передбачити, чим усе це скінчиться». Слідчий планш Новак у своїй справі боязко промовив. «Ви гадаєте, що це він?» «Я певен цього. Він захопив із собою всі ці мільйони?» «В цьому можна було не сумніватись. Хоч і він їх міг також заховати де-небудь поза будинком, щоб узяти згодом». Монотонним голосом Ляпоент сповіщав по телефону прикмети Віктора. Комісар, важко ступаючи, спустився сходами на подвір'я, пройшов повз Фелікса, який усе ще мив машину, піднявся на третій поверх і штовхнув двері до кімнати секретарки. «Ви знали?» – коротко запитав він. Вона не наважилась заперечувати і лише сказала, «Признайтесь, що ви мене підозрювали, не відповідаючи». Мегре сів на край ліжка і почав набивати люльку. «Як ви дізнались?» – запитав він. «Ви бачили?» – він показав на вікно. «Ні, щойно я вам сказала правду. Я завжди кажу правду. Брехати не наважуюсь, бо зразу червонію. Ви справді зачиняли віконниці?» «Справді. Річ у тім, що мені доводилось зустрічати Віктора там, куди він не повинен був заходити. «Він уміє ходити безшумно, як той привид. Я не раз мало не скрикувала від страху, коли він раптом з'являвся поруч». «Він ходив просто як браконьєр», – подумав Мегре. Секретарка показала йому на електричний дзвоник у кутку кімнати. «Ось, бачите, його встановили, щоб пан Фемель міг викликати мене, коли йому захочеться». Іноді це траплялось пізно ввечері. Я змушена була одягатись і йти до нього, бо після того, як він вечеряв із знайомими в ресторані, завжди була термінова робота. От тоді я й зустрічала Віктора на сходах. Він вам не пояснював, що він там робить. Ні, але він дивився на мене так, що... Як? Ви самі знаєте. І справді... Мигре сам усе розумів, але хотів почути це з уст Луїзи. В цьому будинку між усіма була мовчазна змова. Ніхто не любив хазяїна. У кожного з нас була своя таємниця. Навіть у вас від Фелікса вона справді легко почервоніла. Що ви маєте на увазі? Вечер, коли фумаль наказав вам роздягтись. Вона підійшла до вікна і зачинила його. Ви казали про це Феліксу? Ні. А скажете? Навіщо? Просто я дивуюсь, як ви це стерпіли. Я хочу, щоб ми одружились. І відкрили готель у жені. Що ж у цьому лихого? Цікаво, що для неї було важливіше? Стати дружиною Фелікса чи хозяйкою готелю на березі Луари? «Де ви візьмете стільки грошей?» Еміль Лантен брав гроші в її шухляді. У Луїзи Бурже, певне, теж була своя система. «Можу сказати, тут нема нічого протизаконного. Я слухаю. Директор північних м'ясобоєнь цікавився певними даними, які проходили через мої руки. Тут довга історія. Одне слово – це давало йому змогу комбінувати з чималим зиском для себе. Зібравши ці дані, я телеграфувала їх йому, а він за те, що місяця переказував мені досить значну суму. А як решта директорів? Я певна, що кожен з них по-своєму обкрадав його, але вони обходились без мене. Виявляється, що цей підозріливий підступний фіналь був оточений людьми, які його постійно обдурювали. Він нікому не довіряв, за всіма шпигував, усім погрожував, намагаючись придавити всіх підлеглих силою своєї влади. А в його власному домі, потай від нього, ночував чоловік, який спокійно їв і пив за його рахунок. І навіть іноді серед ночі крав гроші в його кабінеті, за кілька кроків від того місця, де він спав. Його особиста секретарка працювала не стільки на нього, як на одного з його директорів. Цілком можливо, що найбільше грів руки його друг і порадник, Мисьє Жозеф. У нього було досить кмітливості, щоб заплутати свої сліди так, що найкращий фінансовий експерт там ногу зламає. Щоб мати особистого охоронця, він врятував від каторги свого земляка-браконьєра. Це, мабуть, була нелегка справа, і він чекав від нього вдячності. Проте саме цей Віктор ненавидів його більш за всіх. Це була невгамовна і живуча ненависть селянина, яка лише розгорається з часом. Так само він ненавидів лісника і підстрелив його, як тільки випала нагода. Він, мабуть, довго чекав такої ж нагоди, щоб поквитатись фемалем. Просто вбити його він міг би давно. Йому потрібно було знати, що це мене безкарно. Що дало йому таку впевненість зараз, чи не мільйони, які він Водночас прихопив. Учора він не заперечував, що після вбивства лісника йому допомогли обійти закон «Фінальні гроші». Фіналь, видно, добре знав, кому їх підсунути. До речі, що казав Віктор про свого прокурора? А ви знаєте його ім'я? «Варто поцікавитись, де тепер цей добродій». Доведеться піднімати архів. Та це все потім. Зараз треба довести справу до кінця. Віктор був на фронті. Точно не знаю. Здається, був. А де його застала окупація? В селі. Він міг дістати Лугера під час відступу німців. Цілком можливо, що в нього є цілий арсенал. Де-небудь в схованці. — В лісі. — Навіщо ви його попередили? — з докором у голосі запитав Мегре. — Про що? — вона сама відчула, як зашарилась, і це її обеззброїло. — Я зустрілася з ним, коли ви послали мене ввімкнути світло. Він стояв на сходах, помітно схвильований. — Чим? — Хто зна? Можливо, він не сподівався, що будуть відмикати сейф. А може, підслухав вашу розмову з інспектором, і зрозумів, що ви натрапили на слід. Що ви йому сказали? Я сказала краще, негайно тікайте. По-моєму, це його анітрохи не здивувало, навіщо ви це зробили. А тому, що, вбивши Фумаля, він зробив усім послугу. Вона визивно глянула на комісара. І крім того, я відчувала, що ви дійдете істини, а тоді б вже було б запізно. Признайтесь, що ви теж нервувались. Звичайно, адже ви спочатку запідозрили нас із Феліксом, а у нього теж був Лугер. Він привіз його з Німеччини після війни і хотів зберегти як пам'ятку. Коли я про це дізналась, то зажадала, щоб він кинув його в сцену. Він пообіцяв так зробити, але хто зна. Коли це було? Торік. А чого ви боялись? Він у мене такий ревнивий і гарячий. Коли розлютується, то нічого не тямить. Я боялася за себе. Це могла бути правда. Вона не почервоніла. Вся паризька поліція була на ногах. Чорні машини з водіями в уніформах нишпорили по всьому району, перехожих зупиняли на вулицях і вимагали показати документи, в барах та ресторанах люди в цивільному про щось таємниче шепотілися з барменами та метродотелями. А Віктор уміє водити машину. Коли б умів, то пан Фемаль взяв би його замість Фелікса. Коли це так. Навряд чи він встигне далеко втекти «Ми ще довго повинні тут залишатись?» Запитала Луїза Бурже «Днів два-три, не більше Доведеться ще закінчити з формальностями Вас усіх, мабуть, ще раз опитають Побачивши мегре, Фелікс кинув на нього недовірливий погляд І помчав до своєї нареченої Невже він влаштує їй сцену ревнощів за те, що вона залишалась так довго на самоті з комісаром? Мегре вийшов на вулицю і попрямував до найближчого бістро на бульварі Батіньйоль, де вже був учора. Бармен, видно, мав добру пам'ять. «Пива?» – запитав він. Комісар похитав головою. «Сьогодні йому не хотілося пива. В барі...» Приємно пахло коньяком, і хоч було ще рано, він несподівано для себе промовив чарку Мартелі. Невдовзі він замовив другу, потім третю. Все-таки цікаво, що ця драма почалася так давно в маленькому глухому селі Сен-Фіакрі, де вперше побачили світ Фердинанд Фумаль і він сам. Байдуже! що один з них народився в чужому маєтку, другий в м'ясній лавці, а третій в дерев'яній халупі край села. Мегре знав людей, серед яких вони зростали, дихав повітрям, яким вони дихали, і йому здавалося, що він глибоко їх розуміє. Чи справді йому буде приємно, коли це полювання на вбивцю закінчиться успіхом? і Віктор зійде на ешафот. Він не знав, що відповісти, коли б його раптом про це запитали. Думок не було, була лише низка образів, що линули один за одним, заступаючи стойку з каламутним дзеркалом та рядами пляшок. З самого початку Феналь повівся так визивно з комісаром лише тому, що з дитинства ненавидів його – як сина графського управителя, котрий був втіленням самого графа в очах селян. Віктор, напевне, вважав своїми ворогами всіх тих, хто не блукав разом із ним по лісах, а жив у кам'яних будинках і не воював з жандармами та лісниками. Фемаль страшенно помилився, коли привіз його до Парижа і зачинив у цій гранітній коробці на бульварі Курсель. Для Віктора цей розкішний особняк нічим не відрізнявся від в'язниці. Він жив у своїй сторожці, немов той ховрах у норі, мріючи, мабуть, про ранкову трасу на траві і дичину, що потрапила в пастку. Тут у нього не було рушниці, як там у лісі, Зате він привіз з собою лугера І, мабуть, не раз гладив його з ностальгічною тугою Хазяїне, ще одну, промовив він Але тут же передумав Ні, годі, йому вже не хотілося пити В цьому не було потреби Він мусив закінчити справу Фумаля І взятися нарешті як слід за пошуки англійки Жорж Сіменон, невдача комісара Мегре, епізод 9 Розшук зниклих. Газетний заголовок, який найкраще визначив становище, звучав так: Одвійна невдача управління карного розшуку. Це означало одвійна невдача Мегре. З готелю «Сан-Лазар» раптом зникла туристка. Бачили, як вона війшла до бару, вийшла звідти. Проминула сержант поліції і немов розтанула в повітрі. З приватного особняка на бульварі «Крусель» об 11 годині ранку, коли в будинку була поліція та представники суду, непомітно вийшов чоловік. Це був убивця. І не самого лише м'ясного короля, але й лісника. Він мав прикмети, що зразу впадали в око, але теж безслідно зник. Можливо, при ньому була зброя. В його кишенях лежало вкрадених 15 мільйонів франків. В Парижі була тільки одна людина, з якою він був знайомий. Але й та була поза всякою підозрою. Увечері того ж дня, мабуть, боючись ще більшого скандалу, міністр наказав припинити поліційні облави. Бо, на його думку, вони лише розбурхують пристрасті населення. Проте розшук тривав. на паризьким сюрте, поліція багатьох країн день у день вела розшук зниклих. Першою знайшли англійку, живу і здорову. Це вже була не місіс Брід. Вона встигла змінити прізвище на місіс Маклей, вийшовши заміж за одного літнього, але ще вельми енергійного австралійського фермера. Їй неважко було переконати чоловіка продати ферму і відкрити готель-пансіонат для туристів. Правда, ні французька, ні англійська поліція не могли похвалити, що знайдення місіс Бріт Маклей їхня заслуга. Це трапилось цілком випадково. Один із туристів, який колись був у спільній з нею групі, вирішив відвідати антиподів і, зупинившись на ніч в придорожному готелі біля Сіднея, впізнав в особі його хазяйки свою давню знайому. Вона відмовилась давати будь які пояснення. Ніхто й не наполягав, адже за нею не значилось жодного злочину. Як вона зустріла свого судженого, як зникла з готелю і залишила Францію – це її власна справа, яка нікого не стосується Містер Маклей вигнав у три вирви журналістів, коли ті почали випитувати у неї подробиці Про Віктора не було нічого чути цілих п'ять років Але його ім'я і прикмети весь час залишались у блокнотах тисяч поліцаїв у десятках країн Одного грудневого дня Шербурська портова поліція затримала чоловіка, який щойно зійшов з товарно-пасажирського пароплава, що прибув із Панами. Він був майже в лахмітті і мав страшенно змучений, хворобливий вигляд. Його паспорт на ім'я Анрі Соера був давно прострочений. «Прошу йти за мною!» сказав поліцей, обмінявшись поглядом із своїм колегою. Навіщо? Проста формальність. За кілька хвилин Анрісо Р сидів перед інспектором портової поліції, який скептично розглядав його паспорт. Як твоє ім'я? Там же написано. Анрісо Р. Де ти народився? В селі, тобто в Страсбурзі. «То в селі чи в Страсбурзі? Прочитайте самі. А де ти ходив до школи? Там же, в Страсбурзі. Це часом не на набережній, син Нікола». Інспектор назвав ще кілька вулиць, площ, готелів, ресторанів. «Це було так давно!» – зітхнув пасажир, обличчя якого вкрилось потом. Він, мабуть, схопив лихоманку в тропіках. Бо його тіло почало раптом конвульсивно здригатись Як твоє ім'я, я ж вам сказав А насправді затриманий не здавався Хоч йому, видно, ставало все гірше Де ти дістав цей паспорт? Там усе написано Оце і дивно, паспорт у тебе не фальшивий А ось ти не той, дай руку за хвилину на двох аркушах білого паперу зачорніли відбитки пальців. Що ви з ними робитимете? Перешлю до Парижа. Там зразу скажуть, Хто ти? В такому разі, зітхнув затриманий, твоє ім'я? Вікторіку. Цього не чекав навіть сам інспектор. Підійшовши до картотеки, він вийняв одну із карток. Віктор з бульвару Курсель? За десять хвилин Мегре, який сидячи в своєму кабінеті, саме розбирав донесення, почув протяжний телефонний дзвоник і взяв трубку, доповідав інспектор Шербурзької поліції. Другого дня в тому ж кабінеті перед ним з байдужим виразом приреченості на жовтому, змученому обличчі Сидів його давній знайомий. «Як тобі вдалося виїхати з Парижа?» «Дуже просто. У мене був паспорт на чуже ім'я, а на розі мене чекала міністерська машина». «Як це сталося?» «А ви, мабуть, пам'ятаєте, що п'ять років тому міністром внутрішніх справ був пан Брояр. Ми познайомились, коли мене мали судити за лісника». Тоді він був прокурором і страшенно боявся пана Фмаля. Він робив усе так, як той хотів. Хазяїн дав йому за мене 500 тисяч франків і, здається, взяв розписку. Але мені прокурор сказав, що мене виправдають, якщо я пообіцяю зробити йому послугу, коли він до мене звернеться». Ставши міністром, він якось подзвонив мені в сторожку, і ми зустрілися в парку Монсо. Він хотів, щоб я викрав його розписки із сейфа пана Фемаля. Вони лежали зверху в блакитному конверті. Хазяїн при ньому якось виняв їх і погрожував, чи що. Сказав, що я можу нічого не боятись, коли передам їх йому. А я вже давно хотів тікати від хазяїна. Та він казав, що відправить мене на каторгу. Ну, а решту ви знаєте. Отже, паспорт дав тобі сам Бруяр? Після того, як я передав йому конверта, там була ціла купа якихось папірців. Він же і одвіз мене в Орлі, а звідти я полетів в Ріо-де-Жанейро. До речі, де він зараз? Мегре мовчав, хоч йому було відомо, що три роки тому... Після чергового падіння уряду Оскар Бруяр змушений був сам тікати за кордон, бо виявилося, що він занадто активно співробітничав з німцями за часів окупації. Лугера ти теж дістав від нього? Ні. Пістолет у мене був. Скільки ти взяв грошей? П'ятнадцять мільйонів. Але п'ять довелося віддати пану бруяру. Опинившись в Ріо де Жанейро, Віктор спочатку хотів стати фермером, але виявилось, що там усе не так, як удома. Орної землі було обмаль, усюди були непрохідні тропічні ліси. Він почав учащати до барів на околицях бразильської столиці, де його п'яного обікрали. За два роки від десяти мільйонів не залишилось ані су. І він був змушений іти працювати. Я більше так не міг, тому й повернувся. Газети, які колись зчиняли такий галас навколо нього, обмежились коротким повідомленням про його арешт. Усі вже давно забули про справу Фумаля. Віктора навіть не судили, оскільки свідки роз'їхались невідомо куди, слідство затягувалося. І за кілька місяців після повернення він тихо помер у тюремній лікарні, де його тричі навідав комісар Мегре.